«Добре, Дмитре, я скажу тобі все. Ти маєш рацію. Краще все по щирості». Я бачу, як він відразу міняється, лице блідне під смагою, ставши сірим, як цукровий папір. Очі заокруглюються злякано. Він випускає мої руки і хрипко говорить. «Ну от, добре. Так, між нами дещо було». Сосницький немов ковтає щось і так само з переляком широко дивиться на мене. Це було до тебе. Соня мені дуже подобалась. Цебто, коли все казати, я був закоханий у неї, а вона – ні. Мене це мучило і злостило. Ти розумієш? Ну от, так. І от раз, коли вона прийшла до мене в справі, я, я силоміць почав цілувати її. Сосницький кашляє одривчасто. Навіщо бере корок зі столу і мене його пальцями? Вона, звичайно, виривалась, пручалась, протестувала, але я загубив розум. Тоді вона сильно вдарила мене по щоці. Я випустив її і заридав. Їй, мабуть, стало шкода мене. Вона почала потішати мене і декілька разів поцілувала мене. Потім вона пішла. Незабаром вона вийшла заміж за тебе. Більш ніколи ми про той вечір не балакали. Оце було. Сосницький довго, мовчки й немов розгублено дивиться на мене. Та це й усе? Чи то, не віри, чи розчаровано кидає він? Оце все. Він знову дивиться довго, допитливо, наче потрохи впадаючи в задуму. Далі обережно кладе корок на стіл, підводиться й починає блукати по альтанці. Чого ж Соня не хотіла мені розказати цього? Га, з непорозумінням зупиняється він проти мене. «Не знаю. Мабуть, шкода мене було. Не вважала себе вправі оповідати чужу тайну, бо це швидше моя тайна, ніж її. «Ти правду кажеш, Михайлюк?» – раптом якось дуже серйозно питає він. «Саму правду, Дмитре, саму правду». Він знову важко, помалу, задумливо ходить по альтанці. А я починаю тривожно силою усилено думати, як попередити Соню і як їй переказати, Ось цю от варіацію минулого, щоб і вона могла йому розказати її. Сосницький знов зупиняється, деякий час мовчить, і нарешті, пильно придивляючись на мене, немовно готовившись схопити найменшу зміну в моїм лиці, тихо питає. «А чого ти так любиш, Андрійка, а?» Я почуваю, що проти моєї волі червонію. В очах Сосницького зараз же щось немов здригується, і вони знов поширюються». Я потискаю плечима й усміхаюсь. «Чудне питання. Бо милий, гарний хлопчина. Бо загалом діти – то моя стихія. Василька я теж люблю. Але не так негативно і переконано він крутить головою. Може, через те, що Андрійко – соніна дитина? Як це? Василько також сонін? Я починаю почувати чудну тугу і роздратування». «Ну, так, розуміється». Я сказав дурницю, ну, їй-богу, не можу тобі сказати, через що саме. Василько ще в такому віці, коли ним більше милуються, ніж люблять. Але що ти хочеш сказати цими питаннями? Кажи просто. Сосницький якось кисло усміхається, наливає в шклянку вина і жадібно випиває. Потім сідає до столу і підпирає рукою голову. Ми мовчимо довго. Я курю і слухаю музику, позираючи на Сосницького». Він дивиться в садне кліпаючими, скорбними очима. Його вуха здаються оттопірченими від голеної голови. Вуса вигоріли на сонці, стали жовтобілими, як степова трава пізнього літа. «Все це...» Незрозуміло, тяжко зітхає він і кладе голову на стіл. «Що ж тут незрозумілого, Дмитре? Не треба тільки мучити самого себе. Ех, легко тобі казати, не треба, швидко випростовується він». А побув би ти в моїй шкурі, не треба. Твоя шкура не така, то вже й страшна, друже. Не така страшна? Хм. І то не страшно, що я вже декілька разів хотів втратити собі життя? Через що? Все через те саме. Звідки я знаю, чиї це діти? Звідки, раптом вимагаючи дивиться, він просто мені в очі. Що, Соня, присягається? Що хоче жити зі мною? А де ж вона з ними подінеться, як я відмовлюсь від них і від неї, а? Вона знає, що я помагати їй не зможу, бо в мене нема нічого. А цей паршивий маєток тільки дає збитки. Та й з якої речі я буду їй помагати, а? З якої? Хай помагають ті, від кого в неї діти. Ага, ті падлюки воліють ховатися за спиною ідіота-чоловіка. Розуміється. Та й не в цім річ, не в цім, а в тім... Що я ненавиджу цих проклятих дітей, розумієш? Ненавиджу. У тому, що я не можу не ненавидіти, ні любити. Нічого не можу, розумієш? Чи є в мене родина, чи нема? Я... я не знаю. А в той же час я люблю їх так, як нікого не любив. От і зрозумій. А як дізнатись, як переконатись? Женщина! Женщина-мати! ніколи не зрозуміє цих мук. Вона знає, що це її діти. А ми? А ми мусимо задовольнятися приємним самообманом. Ні, Дмитре, ти не зовсім маєш рацію. Не зовсім? Ні, зовсім. Ні, не зовсім. Звичайно, коли твоя дитина, твоя кров, то чуття дуще сперечатись не можна. Але не все діло в крові, а ще в любові, в духовому батьківстві. Можна не бути рідним батьком і бути все ж таки єдиним і справжнім батьком по тій взаємній любові. Та, е, -е солодко кисла теорія. Та не хочу я бути батьком з дітей, чиїхось там дітей. Нащо вони мені? З якої речі? Мене питали? Мене обманули, підсунули їх, знасилували мою батьківську любов. Чекай. Ти так гарячіся, неначе ти віриш, що з тобою так вчинили. Але ж ти сам добре знаєш, що це неправда. Крім хоробливих підозрінь, ти не маєш нічого. А коли маю? Що ж ти маєш? Що? Наприклад, подібність Андрійка до тебе. Він одверто і цинічно всміхається. Я почуваю чудне хвилювання, але кривлюсь досадою і кажу. Ах, Дмитре, ти доходиш до смішного. Ну... «Що я тобі можу на це відповісти? Що? Ти можеш сказати, що до мене подібна он та дівчина? Ну і що? Що з того? Що я маю на це сказати?» «Ех, Дмитре, тобі, я бачу, справді нелегко, коли ти дійшов уже до такого. Так не можна. Треба взяти себе в руки, чуєш? І що будь одно рішити, так або так. Не віриш мені, Соні? Розгодься. Рви усе, виривай із себе, шматуй, топчи». Або ж вирвай, пошматуй непотрібні, шкідливі сумніви і не муч ні себе, ні других. Будь мужчиною. Я тобі сказав усю правду. Ти маєш ще які-небудь підозріння про Соню? За весь час вашого подружжя? А? Чи ти помічав щось за нею, а? Ні, не помічав, але... Так, так отже, ніяких але. Ніяких. Бо при бажанні можна що хоч вигадати. Ти просто знервувався, та й годі. Правда, і мені, і Соні слід би було з самого початку розказати тобі все. А крім того, не слід би було ставати одно до одного в такі дружні відносини. Та до того, що Соня не більша як женщина. Можливо, що їй часом було досадно, що в мене до неї все вже минуло. Але не через те було їй досадно, що до мене щось почувала, а чисто по-жіночому, з амбіції. Та ти й сам, може, трохи винен. Може, ти не досить уважний був до неї? Ніжний. Часом ти зраджував її? Згадай. Може, вона якось довідалась про це? І через те у вас попсувались трохи відносини. Всі ці причини, голуби, треба брати до уваги. Мої зради не могли принести дітей у сім'ю, похмуро каже Сосницький і знову бере корок зі столу. Звичайно. Але я не про дітей говорю, а про те, що ти невірно обґрунтовуєш свої підозріння. Ти не докопуєшся в них правди, а догоджаєш їм. Я маю нахил думати, що ти навіть почуваєш якусь хвору насолоду від них, гірку, болючу. Сосницький зиркає на мене так швидко і без обурення, що я замовкаю і зараз же сміюсь. А що, вгадав? Ха, ти сам ловив себе на цьому. Він шпурляє корком у куток і підводиться поривчисто не кажучи нічого. Бачиш, Дмитре? Та коли вже ти приводиш такий очевидно безглуздий доказ, як подібність Андрійка до мене, то тут уже ясно, що ти у всьому намагаєшся знайти що-небудь болюче, навіть там, де абсолютно немає нічого. Ну, сам же подумай, згадай, у чому ця подібність? Та він же викапана мати. Це кожному видно. А надто верхня частина лиця, а нижня – губа і підборіддя. Твоє? А характер? Увесь твій. Твої манери підводити очі до гори, як сердиться. Це ж уроду вас, правда? Мені казала Соня. Це можна і запозичити. Ну, голубе, всього не запозичиш, а манера усміхатись. Оці занадто задерті куточки губ, а? Це чисто фізична особливість. Її не придбаєш запозиченням. Кажучи це, я сам починаю вірити і почуваю, що мені і боляче, і легко, і здається, що з сонею справді нічого не було ніколи. І Сосницький стає ближчий мені, симпатичніший. Я стаю, ловлю його і обіймаю за плечі. «Ех, Дмитрику, плюньте на всі ці дурні думки! Єй-богу, вір мені!» ну, «Ну, навіщо я став би обманювати тебе, а? Боявся б удержувати Андрійка?» Та що ж ти гадаєш, собі, коли б він був мій, я б не прийняв його з радістю і захватом? Хіба б я не любив його ще дужче? Ну, сам же ти подумай. Чудний ти чоловіче. Сосницький стоїть і дивиться в землю. Далі раптом визволяється з-під моєї руки, повертається до мене, дивиться в лице й несподівано усміхається, задравши догори куточки вуст. І тепер мені виразно видко що Андрійко дуже подібний до нього. «Давай, вип'ємо», – говорить він збентежено, і швидко йде до столу. Ми цокаємось. «За Соню, Андрійка і Василька підношую ячарку». «Так», – одривчасто говорить він і випиває одним духом. «Після того ми починаємо говорити з перебільшеним інтересом про різні маловажні речі, сміємось, жартуємо. Нарешті кличемо «Льокая» і я хочу розплачуватись». Ні, Якове, це ти вже лиши, серйозно і неначе з докором, говорить він. Він же наймає автомобіль і завозить мене до мого дому.